ګران محترم او اړوندکو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران دو اصول او د نمبر کیسټ چې په مسجد امیر ماویا محله خټک سوال ډیر کې پسند 2008 کې شوه ده د دې د میراډو پته ساتي ایشاواجی توې د سنت 61 اینڈ سیډیز ورکرز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نږدې مین ټوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شهید توہی جی موبايل نمبر زیرو تین سا ایک ستا وان دس ایک سا چو بیس ماتی <تصفح> انا هامو زیش بیتن نمبر آنات شیعاز اللہ برا مدد کوی دا اللہ نغیرت بچیغن آخیر قل اعلانو کار یا قلت پا کساتو خیل ستو درکتا دا ما قلع بیانو کنا اذا من الميزان لجي ضد خلاف کوي ضد خلاف کوي اي لا انقا من ننجيكم من ظلمات الظلم والضلال تروي تضرع وخفيا اي لا انقا يا سلام من ننجيكم شوف تاسو لري در کوي بط يرودو تلګ لري اپ کې او تاسو بیا په مشكلات اللہ را مدد کوي سورته العام ایت نمبر 71 قران اوکا ان ادو من ذوال اللہ خلدت یا با مساله بیان کا دا, دا مساله الله طفونه جرانه یا چې الله با در او یا او یا او سره ایا مولا رب رو دیشه اضا الله نه دا الله نه رو به سره چریږي چې ملتانه نفرات ګول شي اي موږ ضرره ول ود ولا که موږ دل سه د مخدبې د دی غوړی ته پې کومه لا اولي دغه پې کومه لا چا کاری ها جی ته پې کومه باندې چولکه ته وي او دغه ته وي نه كممند دي مساء ديسو كرامددك ممنده تخبركون دي باميولو ونردو على عقابنا يكا سالكوي تياندال عنجياء بابا بغوي ألمشبت رأي حظر وقتك أنك رأي رسي تياندال عنجياء بابا بغوي وكذلك عندنا أمر عجيب أمن أشناك اردك خدا قد تاد من جو من قريبا وبابا لم يقول إني قريب قل من دون الله. ایلانکا ای, ای نبیدی ای سلام آیا مورا رو بلو سوادان لانا آه چالرا چنمو تنفرا کولشی کدا کار منگوکو مند منگو پا کل فن بدا میوندو پس دینه تانو تا هدایت را کردی دارم نبید شرک تدعا سورتی الام آیت نمبر چالی صدوره قل ارآیتا کم قل, قل قل او آیا او آیا فاسلامت طلبیان کا كل عذاب الله اے او تتکوم الساعه کپ تاسو د الله عذاب راشي تاسو قیامت راشي غیر الله ته دی تاسو بیا غیر ماله چیرې نه دی بل ایان تدوین بلکې بیا تاسو په وخت د مصیبت کې الله را کوي دا یو سورہ کرا آیت نمبر 14 غوس نورانی سورہ پیاب الذیرا آیت السانچ غیر اللہ را مدد کل اللہ کا باس دی کفے ہوئی انسان زکر شو سورت رات سور نسم نمبر آیت بارہ ہی سورت کحف نمبر چودہ انگوری سورت کحف سور نمبر آیت نپی دشیک فی الدعا سورت کحف سور نمبر آیت یرا بتنا الاقدید اللہ نس زوانان حال جترے یانان کو زوانان کار یرا بتنا الاقدید داس لو زوانان د سونا چاندی لړو مشران صحیقت او دودی بادشاہان وزیران ته دي پاکیته الله تبارک و تعالی خپل ما اونه واقعو توقع این جداشو یو تربتشو اوچی جداشو دی یا اند افقلی و مجلس کا اینکو متحد دا مجلس او متحد دا مجلس کے دا ضروری شدی اقاعدو کم اتحادی خوا که کلا اقاعدو که اختلافاتی دیغا روافزمی شیعگانی می مشرکانی می اینمو دو دا اتحاد اتحاد کی دیغا مخزینا اصل متحد دا مجلس دے خلق افقلی مجلس جو انکو متحد دیغا وقی دے والا یو خدا نو تا قرآن ذکر دی کل کلا دا دنیا او دو دی لمن قرآن بلکل ہیر شویخا بس چکنی جو او چار دو بس خوش عرص کی گی داسا نو جوانانو دی را فورتا بیا دی بادشار او رفتا او بادشاہ پیس تکوشنو کلی بیا را مقام دنیا تفسیر کوئیو خدا جوانانو دی رزوانانو کار تا مشارف رخا رزوانانو کار بسی نو لکان اولا گ اندر افکول کوئی زانانی لاست بے بانگلی چولیو بے پیتر و گتنبے چولیو سرخی بے مگلیو جنگو بے حسن بے پری خودیو دا لکانو سرخون لکیو اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رکھتی خوجیس کے جوانوں کی خودی صورت فولات زانانوں کی خودی پکار را کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر اسے خدا بندی سے خود پوچھے بتا تیری وزا کیا ہے زان کی خودی دارا زوانانو کار دی وقابی روض جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں دارا زوانانو کار دے نبیر تیرہ نشیمن قصر سلطانی کی گنبک پر توشاوین ہے بسو را کر پہاڑوں کے چتانوں پر تاکار سرے اکو فار اس رب جنگی گے ملا تاکو فار تو مشیل نام کری تاکو فار میزائی بارے تاکو کے تاکو فار دانے ہم لے کے تو شاہین ہے پروازن کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے تالہ مجھے تبا لاکار درد دی مازوانان نارا پاسد اللہ و بادشاہ دربار کی حق خبر اکولا علی و ربطن علاقل بین و ربطن علاقل بین امورو مندلہ پردود عزیبان بین و ربطن علاقل بین امورا ا کله دیلا دلونه په زونه ولا پټه ولا ګوري جکل دیو دره دا سوجانان سوجانان او پا قائد کې تا ملکی اتحاد اتحاد دی لسی دفاع اسقام جکل دیو دره دا لباد شاه دربار کې لای پخالو چې کې پروانه ربنا رب السماوات والارض وازشتنا اغلین له زندابات دی دا اولی یو حق خبری کروا دا بادشاہ در بار کی کروا ربنا رب سماو آتو الارض اس قامو جکل دیو دریجا دا بادشاہ در بار کی چھئے کا سون نرتیب دخوا دیتو نرتیب لمن سوال یا نرشا یا دا نرشا کرشا لجل تر جن تے انکی سریا فقالو ربنا قرآن دا غیرد دا نرتیب در سرکی فقالو مکی زدمو الانت جوکو ټیګه څوک لاندمه ګریسر څګو صاحباس کوي چې څو بدعات کې شرکيات کوي او ادمونه له اډاله ما یې ورکیلې یو مګری yana ورکیلې لکتات ساته په پیړۍ خلاص په کې لګونت نو په ټوله څنګه زال شاګرونه د ګډو په شان فارچار منډه کوي علاوه چې تنظیم ته خبر ورکوله ما به یې جی بلدی مافي ما دا چې له دې څخه مال نه وي بابا د قران کمال دي دا ګور نه هغه صاحب کار ځان نه تا اس قامت کل او دریدہ ادا تخت المقام کې څنګه دی ان شاء الله هغه زړه له حالت په دربار کې دین ارتوبه فقالو دې څنګه کان نن انداري زندباد دي تقریر زندباد دي د بادشاہ دربار کې درود زندباد دي فقالو ربنا رب السماوات والارض چې له بادشاہ دربار کې نبي د شریعت د دعاو باندې یاطراړو رب الجامع رب الاسمئ و ذلکی لی لن ندعیہ من دونه چر چر مونږه له مدد کوي سی یا الله رب الہ ما الہ الا هو بئر چا تموا رحم دختنوایو قلنا اذا شططوا قدوخت مونږه زیاتی خبره الله باندې د بادشاہ دربار کې با د الله سره ګران کارو چانده مسلبه کړی دا وی بغازی رشید من بزندبادی جامع حفظار طالباتو من بزندبادی جامع حفظار طالباتو الظالم جدورد فرعال <سؤال> مخامق قدرد جناتون رون لمنو مدارس نرون لمنو جناتون نور کو جناتون غیرت کو مشہادت آقیالی رسکلی خوئیر جامع حفظار شہیدات طالباتو تاس من بزندبادی د نن په تاریخ کې دوی د اسنوی کوي شي یا ربطلا الکلد نو د غوړي چې ورني شي ایا طالبات د غوړي شې به ورنيږه ان شاء الله اجامې حفصاله طالبات د ویری د قطری کټو او مجاهدین پیدا کیږي یا ربطلا الکلد غوړي شې د بدن د یوې مستره به ان شاء پیدا کیږي ورابطه علی دی امریکا ਸੰبالوی شونه دتانی ਸੰبالوی شی کوم سیبدار زمو خلک تقویت اعلان شی غیر راجل مو د پوجو دا پولیسو زمو دا د جنگو شروکی او حق د خلق د والا زمو مدارس او عالم او علماء زمو تلباء هغه د قوت ته مهات کیو د پولیسو پر مهات کیو د پوج یاد پولیسو پولیس خلاب زمون مدارس او عالم امکانو قتل مو ورکلي دا بغیر خلک را دي زمين په جان الای کی دو په جان ودي دامن زمين ملاسنه پرې کولې خدا غير لګي اوي دمن افرادي طاقت کوم غاړي ورابطا الکلون استامو فقالو ربنا رب الثوات والاعد لا ندعي من دنه إله لقد قلنا إذا شططنا جارنا غير رد شرك الدواکلو ده بادشاہ دربار کې کړو یو نن زنده‌باد دي یو سمجهو دي ته مړ اے مسلمانانو تما ری داستانه دي داستانه نه تاګو سې ګننه الیا بإنظمنا برآيات باقيشتنا فاراء سورة الأحقاب بإنظمنا برآيات ومن أضوالو ومن أضوالو ممن يدعو من دون الله هذا آياتنا خلق بورد الشرق نتوبه باسي ديزاسي فوئي خلق شتا ممكن دورة تفسير كي أخير كي سوال ورقوه هو چې 50 باندې د درس د دې ستاسو دی درس ته تاسو نو سپېږی د پدې کې ډېر زراعت نو ډېر نو opportunities ورشته دین ریکارد کې ساتو دا په جېوی زموږ اخیده کې انتیايي شریکياته زموږ په عقیده کې افراطاتو د دې دبرکات سره زموږ د قائده اغلایو شو زموږه قائد پام شو ورته وهل چې فلګو میدانه مو ته باندې دغه کله نو ورشي دي د مسکلای تفسیر می صالح رضا مناسبت وی آ ولی ولې دې آیات باندې تفسیر ذکر کوي علماونی ادارې اه تفسیر سراج ال نور کبیره رازی تفسیر قاضی دا ټول ذکر تفسیر کبیره ومن اضللنا ممن يدعون من دون الله چه مراد من دون الله له صوب دې عبدت الملائکه و عيسى و عزير دا تفسیر کبیره دې ومن اضللنا صوب دې غد گمراهه نحن قطعا تقول رفعي فا با ادولو اصل کی اضل نوره با روزن افعالو شغر اسم تدذيل لها يعني ادولو اصارنا ممن دعا وچانا من دون الله شديد شغير عمرد كيس وعدا اللعنا عا وچانا شدنا تبروالي مشيكول ترد دا كيامتا او اوهي دهو دادوالينا دا دا دا دا دا دا دينا خبرا اوهينا خبرا په ټولنیز غړي په دغه آیتونو کې لږه د شرک د دعا چې الله رمضان کې نو الله لطکار کې الله چې ورونه کوي ټول مصیبتونه کې الله رمضان کې الله نجرو کې یو عبدالله الرحمن باباوي صحا جد دبل د درې غوالي تخت کول کې هم کینار د رب زنا الله فرمایي د ارتشه د عالم زدي الله سره طالب وي ولدي سړی الله عليك وي سره ورن کې سم شرک دی شرک العباده شرک العبادت دې په توګه چې د الله تعالی واجب د عبادت په څیر شي قران کریم په ډیره نیټ کې یو چې عبادت به نه زمما بغیر الله عبادت نه کوي نبي د شرک العباده نبي د شرک العباده انعام 45 ستیم نمبر آیت سوره انعام آیت نمبر 45 سوره الانعام فضل يوصل المرايات نبي ده شيخ العباده اي ايات هون في جديده وران قلنا قل قل بها هو هو هو غير الكلام اللي انا صار انشال من محیط زمن اکلشی امان ان آبودالنذینا جزی عبادتکن دعا کسانو جزی تعفیر آمدتکن سواد اللانا نذینا زمن اکلشی امان جزی در غیر اللہ عبادتکن داران جی کافرون آیت نمبر چار قُلْ لَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَا عَابِدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا قل ايايا ايكا پرانو لا اعبد غبادتكم باغه طریقہ چې تاسې کوي او نه تاسې عبادت کوئ چې دا هغه طریقہ چې زو کوم م نکوم دينكم وليدي سوره یوسف آیت نمبر 40 سوره یوسف څلورم نمبر آیات نبي شرک دی عبادت آم. لا تعبدوا من دونه الا اسماء سميتموها وانتم واعبدون يوسف علیہ السلام جیل ته tle یوسف علیہ السلام په جیل کې ملګری ته مساله یا سایي بی سجنی ارباب متفرقون خیرون الا الله الواحد القهار علیہ السلام لاس نکړه پخپو کی زولنے پر جیل کی بندیان او دا اللہ تو ہی چھرے ہوئیا لاللہ دا دی محنت کریو او تو خکلو تاظر اخو وقتمشتا کہ دن نیو گرد تارم نیو تبیام بانیو تقاوی گوری ما تابدونا من دونی یوسف علیہ السلام جیل کے لگیا دی زکاہ صالح پوری اللغمہ پس لو گلو لالا کا پابندو بہا رو کی خضا لا الہ الا اگر چ گدھے جماعت کے آستینوں میں مجھے نے حکم اعزا لا الہ الا اللہ ما تابدنا من دونہی تاثیبات اتنے کئی سے وعد مگر دزاسی نمونو چی تاثیخو دلی اس تاثیب پلارانو اس تاثیب پلانکیزی مدار دا پلانکیزی مدار آیا قدیم من بایدہ اللہ نا منیجد کردی کرا تازو پختلا مانزل اللہ دیانی سلطان مدرانی دلی اللہ پدیم اس دلیلہ امیل حکم اللہ لیلہ اختیارات نا چلی گی مدر یعادی دا اللہ امرا اللہ دا حکم دلی اللہ تابدو اللہ عبادت بلکے سوا دا اللہ نا عبادت بیراز اللہ تکا ویکو فی دی دی با یاغی الا تکو تی نمبر 80 ګورل سورته ال عمران ایت نمبر 80 الذي ده شرك العباده ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبين اربابا سورۃ ال عمران اتيامن الملائكه او تطلب اجازه نوركيه كتاب سوره ملائك پیغمبران ده پر عبادت قربانی سے 13 من آیات استا تفصیلی ما اور اب تفصیل فرادوں تاریخ قران کے ڈی این اے لیے لکھئے 86 کا ذکر ان کے ابھی میں لکھ لوں گا یہ نہیں سا انشاءاللہ کمیج رمضان المبارک پورا رہا دعانے کے اگر باوجود بڑی مصفیاتوں نا اپ طریقے طریقے فر لکھیں گے مل پڑے گا کمال انشاءاللہ یہ اور آیات اور مغامق داری ترجمہ باقی ارا اولی اغم اور لکی انشاءاللہ دنیاش نے کے با مکمل شی یہ مکمل یا دیو کوجی بکوي چې الله په کليته باندې کوم څه وي دا شرک په ځان یو شرکي اعتقادي یو شرکي فعلی د شرکي اعتقادي یو شرک په علم دي حاضرینه او سنورنه قسم دي شرکی فعلی شرک فیلی پسو کش نه باندې شرک فیلی یا شرک عملی دا هیڅ حاصل دی چې کوم چیزونه الله حلال کړي حرام ویل کوم چیزونه الله حرام کړي اوی ته حلال دا شرک فیلی شرک فیلی دی ویو کله چیزونه الله حلال ګرځولي وای ته حرام نه خاصنده د الله حلال ګرځې ځونه ته حرام نه وای د الله تبارک وتعالى حرام ګرځې ځونه ته حلال او دا شرک فیلی دی معاشره کې ډیر راځن مشهور ان شاء الله سترګې مایدګې بیا وضاحت کوي شرک فیلی د الله تبارک وتعالى حلال پیسې ځونه ته حرام نه وای حرام او ځونه ته حلال یګر چې د دې سوره کې سړي یو تحریماۃ الله تحریماۃ الله دا مطلب هو چې کوم شیونه الله حرام کړی ان حرام درځوي د دې غیر الله کوم شیونه غیر الله حرام درځوي د دې नियाذات دا الله په موږ غره فنورن نظر مغیر اللہ قوان کریم دا ذکر کریو چه کنی چیز انا حلال کردو لی انا و نطویبی لی حرام نظر دوی بلکی تاسو اغا استعمالوي کوم کنی چیزون نا تاسو منع کریو لکن نظر مغیر اللہ شو حراما مردارا نداغین تاسو زان قصا تی سورک مائدان اول نمبر آیاتو بورے پرد دشیر کی فیلی اول نمبر آیات یا ایوہ الذین آمنو ایفو بلو قود او حلت لکم بریمت لنعان تاسو لا حلال شوی دی ساروی ساروی ردی سور لے کلو ودیو براد تاسو حلال کردو لی لیل حرام موئے اینا معیت لعنے کم مگر آغا جی پتاسو فإنه يورقصي الله فرميه يورقصي آياتنا البردوكي يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحذياء ولا القلائد ولا آم من البيت الحرام يبطونا فلن ربهم ورذيانا وإذا حملتم فاستعدوا شكرا بأي حرام نوية تعدطر اخكار حلائي ودعوه وحكي تحرام نوعي بلو سورة بقرآ آیت نمبر ایک سو اٹھ ساٹھو سورة بقرآ آیت نمبر ایک سو اٹھ ساٹھ یو سلعتش نمبر آیت نپی دشیر کی یا ایوان ناسو کلیم ما فی الارض حلالا مطیبا ای خلقو تافق وراد توریو لعا غسنا جتاز لپذنگیری حلالا و پاک ویل حرامو نوائے دا معاشره کی رادر نشیو خواه اگر دورگا یا پر یاد سریکا پر یاد تورکا پر استعمال دا ہو حرام کړي و اون پر یہ معاشره کی کجتا زنانو بشنکا پراوان فولا مدازی کنیدی کی بدایو چی اغبه در زیاد کبر گونا مخواه از اندازشتا مرکی مدرسی تیجا ما شو نو ایسرا زنانو خبرتولا چی دابا دا مدرسی لباس روی غشین لباس تی او دا دستورن بخواه ونوانا دخلو ان قرآن او سنب پینات دا بجشن جاویو تا سوچاوی او شنج جاویو مولا خمر او دا مولا کریو انتا اشنج جاویو دا استعمال ہو اللہ حرام نو درزو نی دا حرام کو دا انذر بوتے دا انذر اسبر لخواه دا بنی استعمال ہوئی انتا سنب اسبر دیار دایو پیسر دا دیپا قرآن کی ذکر آنو وقتی نی بیا خو په روان کې خپل پلانونه لري دا وروګور چې د ماسټر شوب داول دی کله کله د خلکو سره دا د ډېرو خدایانو غواړی او چې تجربه کوي نو چې هغه د ماسټر شوب د ماسټر یا داونی ا مالي نو د د باندې یو څه جوړو کی ځکه چې کله نو دا وروګور داونی مګیا به لري خپل څه وکړو چې داسې د سلامون یونکی کدی باندي موږ چې غټه خبره کوله ده فداس ټیک دمسته شی باندي وي من اړيو دا باندي لصحاب هديږي یت مثلا د ورې جوړه او خو دا سپيره شی ده او کله دا تاسو په کور کې ساتي سپيره له جوړ کول راشه سجدا به سکو دا به تاسو لاله وې دا به تاسو خرم لا استوانه وني مرصاد به جوړي دا چې سپيره شی ریسپره ته راوړلې دا چې انا <سؤال> که سو تنویو بس چرک ردان و تاسو بان خیلانویی حدیث پاک که اللہ دیتاو چرک تاکر غلمت او چکر ردانویی لکتا تاکر مستر بیداریو یا چی بان جویرس اتمنعو شا نو او دا چرکی دان وقت ساتل داو حرامو دا دا زان حرامو دا شرک پیلو دا رنگی دا کارغو آواز چی بو فو او دا خامل منر ازی دا زانت و حمات و شرکیات و قران پای ayo, anna, so, yulu, دا نرد کیا یا ایو الناس کله مما د فسد ماشو مې بځای لا کوم څه نښتا نو اړیره پکت کې بستر اچولو پکت کداري لا نښتا دا حرام ګرځولي چې بنازه د پدرسټ یڅو شانه دی غاده کېمښتا او د صوات بځای لا کوم نښتا او ماځي کوم کتاب جوړ کړی دی له هدیه الای طالب الامرنا د او هغه جنان په کټ کې او هی غداري الله ته وړاندې ورې تزمته د باکدې لمسي چوري لمسي چې کوم غنا او کښه لګې شي طيبانه موشوم زل کې او غدار عربي او ربي او حق دغه کډانه دا دغه لا د د هاته تم دا اجاهیدي ست دا او دې کې دا سمول چا حرام ګرږي دا ګوا الله حرام ګرږي ما ولا حرام یا ای الله کو کډولمات الارض حلالا طیبا د څوپله با دی الله کو غواښتا چې باوی ماشوم ته د رب د نس کې دا کرجې سری کوي دا کرجې سری کوي با دی پګوت کول چې کا چې عبادت د ددن نه وري سری کوي میرا تاج راو پای دې قانون وپاره دا وخت لري کې دننه غلی چې ابا اولاد یو پیدا دې چې مونه زړه نکول بیا فکرې چې ما څنګه سمبه یادشه نو د دې به زه دا ومنم چې ما شوم پاینه پکې چې دغه مرکه څلتهنۍ عبد الله ولی شریف مې محمد کې هووې وګورې دغه هم اب تک هیڅ د بدلوږي دغيږي نور مسیخه اره پر بلاد د شریف کی پېری دا کتاب کې شاته تفصيلي اهلي غړو کې د دې کمپوزنکار شوی الله دې په هغې 3 یا ایها الناس کلوا قالالم قیضا الهلکو دا منسو څو کلوفه چې کتاب موږ ضرورت نه وسمه چابشه کې چابشه نو سبا کا رسونه ګران دی کاغذ تا مارکیټ ته وي او د کرایې ته څو لګران دی اگر کېږي ډیر فلوسو خرچه را لدی آتا غږ ګرانه دا ډاټر فلوسو نه خرچا چې په یو کتاب چې دا 80 سر کو کتابي په یو کم د 15 دې کافی خرچره دي الله دې زوږې د لایې د زوالات کی او کله زوی ته جن باندې چې سمتي نشي مولا دې نورو څاګردانو کې کشرانو کې اولاد کې په دې کې د دې کی یا ايو ان سو او خلکو ځکه نو تا په باندې مرګ راواندی نو اړې ته نو سره تیارې وي دې خلکو خره تاسو هغه دې حلال او پاکه وَمَعُدُوِ اللَّهُ هَلَلَ كَرْدَوَ زِهُنَا آئِتَ حَرَامًا وَيَرِ سُرَةِ النِسَى آیت نمبر ایت سو اونی سو آیت نمبر ایت سو شیخ فَيْلِي وَنَّا تِمْسِيز حَرَامًا كُوِي آئِتَ حَرَامًا وَيَرِ وَمَعُدُوِ ولا أُمَنِّيَنَّهِمْ وَلَا عَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّا آزَانَ لَنَعَمْ شیطان ویدهو زبادہ خلق زورب تومید نارو ما آجودان بور کوم او دیل بغزخن چی دی سیرکریا اغبونه دانگوری زمع تنیم باشیس خوال حرام دردهو شیطان ویدهو شیطان ویدهو داره سورة بقارا آیت نمبر ایک کنو پی بکرہ آیت نمبر ایک سو تری ایتر شکرن شیز حرام کوئی آیت حرام ہوئی ایل حلال ہوئی اِنَّمَا حَرَّمَا عَلِيْكُمُ الْمَيْتَتَعَ وَبَّمَا وَلَا مَلْخِنْزِيرِ وَمَا اُلَّا بِهِلِ غَرِ ورجزن الله حرام کوي انما دویلې اشکال <سؤال> طالب علما نه اشکال لازم انما كلمه د خسر ده د خسر ده مطلب چې دښک الله ارجاسونه حرام کوي دین الهانو نشي حرام نشته ورته چې انما كلمه د خسر ده ته د خسر ده مطلب چې حرام دازونه دي دین الهانو نه حرام ايه جوارد داوي حسر قد وكثنا بانه دي يو حسر حكيكي دي يو حسر إذافي دي مثل حسرنا مراد حسر, حسر إن الحرام ما حرمكم ولكن إنا الحرام إنا ما حرمانيتم المحرم وعدما أولا ولهم الخنزير وغر خنزير وما جدرا خنزير الغد دليخ تقول الله حرام كلها وما أولا بهل الله في نزيل كدونا رد ليك يا ضرق <تصفيق> كل مجري لايف اغا في ميل فقيفي لوكجد بلخنزير راشديتنا زاليش بلخنزير نفاطو أبريل ولا ملخنزير فقينزير كبل دنايلا مذكرد مذككل فر بطيري فقشتا خنزيران وارا قال لخا انا اينا انا اينا شرط بطيلي كونا بس منزيران واما لي وذلك قد ضلال ويسير ولا ملخنزير وماء الا به غير او آغس اس شواز پیشو دا فارد غیر اللہ ما او ہل ووہ دا زبحہ کی پی نم دا غیر اللہ واغس تیشو یا یو سریوی کدا کارنوشو مما دا چرک چرکوٹی منلی دی مارا کپڑا لپلان کی درگا منلی دا الله وی دا پتاسو بان حرام دا حرام وما او ہلہ بھیل غیر اللہ او تمام کتابونا آغه ذکر کې تفصیل نظر له غیر الله حرام دي نو خلک روان وي د څنوالي گاڑی والی او تور چې نه ځا پیر بابا مزار کې التاغاله ليو دا کوم میګمن دي چا په راته منلي چا په اغه کپړه منله شانو دې منله نو درو ميا او منختي غیر الله دا یو معاشره کې شروعي پیر بابا عليه الرحمته د یو کتاب دی اې کې ذکر چی چا دا غیر اللہ پانون نظر منخ تورکا چې دا سیز دا پلانکی منخ تا آگا زکر کریا فال مذبوحات و مہتتون اگر خبر اصول دا پیر بابا او دارنگا دا مانکی پیر سے پیر عبدالوحاب سے چی بہترین عالم ترشیلی او اخکل کتابی نیشتری آگا زکر کریا فال مذبوحات و مہتتون دا سیز مردار دی چا جدا سیس ا لال کو نما مشرک شو دا زمو خبر نه یا دا پیر مان کی خبره دا ته پیر بابا او دا خون دروازه ما خبره دا داوی د شمسوره با جی رحمت الله علی خبره دا او تمام فقهاء دا خبره دا ولی مزبوطه متتون الزابی مشرک وامراته دا الہ اخر خبره سخت کليخه چې چا د غیر الله په نوم درنیا ورګوخه په طلاق شو او ولا خبره وا دا دی اختلاف به مسالې لري دا خو اب کې ډېر خلک د نوې دکلمتي تر انټرنیټ د تاسو د دې خبرو په اساس دا د دې طریقې ځخ خلکو دغه مسالې راوړل کېږي دا به نس خبر نه ده ولما وحي چې د غیر الله په نوم نړۍ زورکو نو دا سړي مشرک شو خو په تعالی کې شو او لار حرامي اندي نکادو ته یو کوله حدیث پاک راځي مر رجلان علی قومن دوکه سانی په قوم شو دایره دیو دربار دی درګي جوړ کړو دا دوه کسان کله ورتې دی دا هر دی موږ ناسو چپړې تاونه دا روګین دی واه هغه لټکه چې پکانه وی چیز را چپړې شي او وګیم را چپړې غوندو ساجيبه طریقې سره مشاوره ځکه دافتې په یاندلې نو امی جوړ دی ته تاسو نظر پیش کله هغه وتی ایا سوچ کې پیش کوو تو ته یې د قرب ولوز بابا ثم لقطه پيش کې اگر خې او مصرب لا زته بدی نه وراله په دې هر څه باندې گزاره کیږي هیڅ خیر دی لقطه بغیر اه انا دغه لن نشي پښتور لن نشي یو سوال نن پیدا کیږي چه بس هغه شهید کوهار دې کې ملک ابل کسته یې او هیڅ غب زمره 30 کو او دربار کې ورغشت اي پري خو دې حاجی پاک راځي دا کم کستې نظرانه د مخور لکه دا جنات تلالو دا بلک جهنم تلالو خو د مت نظر پیش کو د پرطيو الوا او شابينه او چيلي او چرغي اي بس حالي دغه الله فرمای انما حرم ما আলাইكوم المیتات ودم او ولا منفذو وما او الا به غير د غير الله دا پام زشوف او دا حرام کغه چرې کالوا د غیر الله پهمه تا د نهنظر میاز او هغه بستري مکې چ لې سرکوو او د هغ تا ک لې جوذا سره که او د هغ دا نغه را لکه دا خکلی تکی جوږې او د غیرله منخته دهقرآ دا ګاندې د بو نو زیات پهلی تاسی تخه بل چې بعض ستاه مونمنت د ترپلوېځای کې دخمیر وخه پرې دخزیر وخه دغه مدیداره حواک سرک شې د غیر الله من نقطه. ته موږ دلته ته وملکی دي چې لنډیو د غلاف نه لږه منتفق او د رشید مخره داونه حرام دي نه ما یې ولا ما چې د غیر الله په لنز ریاض الوال پراتی د انمزد کو داته سمندور ته مهر دوي چې تمیانې نو فرقا عبد بجت تخته نه کیه بسخه کیه جدا ودید ویه هغه شرک نظر ریاض د لا په نور کې غیر الله په نظر ریاض نور کوي کوم الله حلال ایتا حرام مو اے اللہم ایدنی تیریا رحمت اللہ علیہ اغیم مجموع رسائل کی ذکر کیا اما النظر للموتا من الانبیاء والمشایر وغیرهم والقبورهم پا وا نظر و شرک دا انبیاء دا پارا یا دا اولیاء پانون دا قبرون دا پارا دا شرک دے او په دے انشاءاللہ دا دو سو نزیاتی اوالی د اون سورت مائدہ کی د کرو دیبان اولماء و کتابون په پر کې شرک اعتقادی اقسام شرک اعتقادی تسویر قسمه باندې دی یا شرک فی العلم یا شرک بالتصرف شرک الدعاء شرک العباده او شرک فی الی تشکنس الله حلال کړی ته حلال و حرام و ته وای تم الله حرام کړی ته حرام و حلال و ته وای قرآن د فهم د دکړ د فاره اصطلاحات مون بیانول نن موږ دا بیان وو چې قران کریم د چا سره خطاب کوي او په کم انداز سره کوي په قران کریم کې دا د دا تدبر او د سوچ یو طریقه ده چې کله موږ تاسو د قران پایتونو کې سوچ کوو یو آيات کې به موږ چې په دې آيات کې خطاب دا چا سره وی یا په دې آیات کې کوم مضمون بیان شوه دی؟ نموږه تاسو بیا د آیتونہ ابرات کریم د سلورو ډلو سره خطاب کوي قران کریم د سلورو ډلو سره خطاب کوي نمبر 1 مومنین نمبر دو مشرقین نمبر تین اہل کتاب نمبر چار منافقین قرآن کریم دسلورو ڈلو سر خطاب کئی یو ډلګا ایمانوالا مؤمنینو دوي مدلا اهلي کتاب درې مشرکین او سلورم منافقین قران کریم چې کلا د مؤمنانو سره خطاب کوي نو کلا مومنان و بشارت ورکئی کلا اغیطا تشجیع ورکئی کلا داغی دفارا ربط القلب ذکر کئی کلا ترغیب ورکئی ظلم اتنگا کلا د ایمان وعلو صفات بیانی قرآن کریم کی دسلورو ڈلو سر خطاب دے قرآن کریم دسلورو ڈلو سر خطاب کی نمبر ایک اہلی ایمان نمبر دو اہلی کتاب نمبر تین منافقین نمبر چار مشرقین کی کله قران د ایمان والو سره خطاب کئ نو کله مومنانو تصویر ور کئ نو کله مومنانو تل تسلی ور نو کله غی ته به د ذکر کئ چې نرشا دا مثلا مخ کې ورسا کله دا غی پزلباندې پټه ذکر کئ کله ایمان والو لپاره ترغیب ور کئ چې له متانګا کلل ایمان والاو صفات بیانی سورت زمرو آیت نمبر اتار اگو رئے سورت زمرو درویشتم افارا درویشتم افارا سورت زمرو نمبر آیات دیکی ایمان والاو سر خطاب دی آیت نمبر ستار نویم وَالَّذِينَ اِجْتَنَبُتُ عَغُوتًا اَنْ يَعْبُدُوهَا وَانَعْبُوا إِلَى اللَّهُ لَهُمُ الْبُشْرَا ایمان والا وصار خطاب دے آیات کے نو کلچ ایمان والا وصار قرآن کی خطاب کی گی نو کلچ زیر ورکی خوشخبر ورکی مخفق کی گا لَهُمُ الْبُشْرَا دی دا پارا زیر دی پا بشیر عباد نو زیر ورکا زما بندگانو تا اے نبی ری سلام زما بندگانو لزیر ورکا دا بندگان کم دی سن نخیشتاو کنا اللذین یستمیعون القولا آکسان چی وقت دی قرآن تا چکمو خل کو قرآن خو خود دا ایمان والا دی او دیلا زیر ور کا فیت احسنا او دی تابع داری ک د خاستا مل داغه اولائک الذین ہداہم اللہ دا کسان دیلا را لا وحیدایت پیری و اولائک هم اولل الباب او دا خلق دیوم کل مندا اکل مندا خلق دی چی قران ته غوږی خدی اگر چی چله دې لجامي چوري دي خيران ټوپه پسر کړه دا کله يو ورتي کله بذورتي او الله فرمای او الایکهم اولل الباب ودا کسان داقل خوندان دي ودا عقل والا خلق دي چې چا قران تقوته خودو دوه اوخيار خلق دا دی سوره انفال ایت نمبر 10 وګوره سورة انفال لسم نمبر آیات قرآن دا ایمان وعلو سرسن خطاب کی وما جاله اللہ الا بشرا نو گرزون الله د زیاتو علی د ملائکو الا بشرا مگر دا پارا دا زیری چیز مومنان پدی شي آلشی ولی تطمئن بیه قلوبوکم تو کلا قرآن مومنانو دا پارا خوش خبری نو کلا قرآن مومنانو دا پارا خوش خبری ذکر کی لکه سوره البقره ایت نمبر 250 وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات زیر ورکه ایمان والا ہوتا وبشر, وبشر دا غن ایتونه دی کله قرانی کریم ایمان والا ہوتا تسلی ورکیو لکه سوره التوها 71 نمبر ایتو ګورای سوره التوها یوم او یم نمبر آیات کل تسلیور کی قرآن آیت نمبر اکتر قَالَا آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلًا آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحَرَا فَلَوْ قَدْ تُيَنَّا عَيْدِيَكُمْ وَعَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَابْ وَلَوْ سَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّا أَيُّنَا شَدُّ عَذَّابَهُ وَابَقَاعَ موسیٰ علیہ السلام مقابلے تا پھر آن جادوگران روستی ہوو او کله جادوگران اغفیل شو تا موسیٰ علیہ السلام معجزے اولیدہ اغید چرکا آمنا بے رب حارون و موسیٰ مونگا ایمان روڑو کله ایمان راړو پرون پې پر رستیخ ظالم با او د خلکوتهی یا من له هو تا سرهدي موسا خبره او معله زما داډ نه مخې او منله داستاسو مشر دی تاسو جادو خوودلی دی او ز به دا وکم ز به دا وکم به دا وکم قد د بهونه چ کوي که نه زبخا مخا کٹ کم ستاسون اللہ سوخ پی ادل بدلو لا سوخ پی بدن کٹ کم ولو سول لبنکم زورن بکم تاسو فتنو دکا جورو کې او تاسو لو پتو لگ جز سنگ سزاو رکو دا فرعون سترگی رئیستوی او فرعون روبزا غرزیو موسیٰ علیہ السلام جادو گران قالو لن افرکا علا ما جانا من البیناتی والذي فطرنا فخذ ما انتقاض اې پرونه چې څوک یې کولاس دې آزاد دا وګه یيمان پکړهغي پرهون تو یې زمړه ان ما تغذی هذه الحیات الدنیا تا په سر په دې ژوند دنیا, دنیا کې چلیږي ان اامننا بربنا سونه زبردست تسالدا چې دا و ګورا ایمان وروړو او فرعون پسترگی روبا چی ایو توی زلاز یزاد فرعونا تب ازکی مونگ با ملو کی نوچی مونگا ملو شو مونگ با خفل رب تزو دارنگی کل قرآن کریم اگا ایمان والا لطرغیب ورکیو لما تنگوا سورت آل امران آیت نمبر ایک سو چالیسا سورت آل امران آیت نمبر ایک یو سلسل و اختم نمبر چه قرآن کل ترغیوه کی رمتنگوا مسلا و یا نوا دا حالات رازی صورت آل امران صلور مفارا ایم سسکم قرون فقد مسل قوما قرم مثلوهو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ كَلَئِنْ حَبِكَانَّكَ لَخُشَالِي مُؤْمِنَانَ تَوَّحَّدَ كِي ظَاهِرِي لُغُن تَشَكَّص شوي وو الله وي کتاصل زخمونه ورسیدو نو ددین مخ کی قوم تر رسیدلی په بدر کی وتلکل ایامو نو داویلها بین الناس او داو رزی انقلابات د زمانه مونږه د خلق میس کی اړه ورا الاو اذا خبر ازي کله خپکان کله خوشالي کله امتحانات امتحانات ضرور ايندا وا تلکل ايام نو دا ویلوه بين الناس لبن تنگه کله سوق مثلا مني کله سوق مثلا ن مني وا تلکل ايام نو دا ویلوه بين الناس سوره اعراب ایت نمبر 2 کتاب انزل کتاب انزل الیلایکا فلا یکن فی صدرک حرج منه ولتنزر به وذکر للمؤمنین کتاب ان دظیم شان کتاب ده نازل شوه تا تا اے نبی علی سلاما نو ندی است پس نک تنگ سیاده ده بیان نا علم تنگوا ملمی دا چر دسر کدا کدا تنگ شی کا کتاب انزل الیلایکا نو قران کریم د مؤمنانو سره په کوم انداز سره خبره کوي چې دموږ زین کیده چې آیات کې مونږه سوچ کو د آیات کې تسلیدا کدی آیات کې بشارت دی کدی آیات کې ترغیب دی کدی آیات کې تشجيع دا کدی آیات کې د ایمان والو صفات دی کله کله قران د ایمان والو صفات ذکر کوي سوره بقره آیت نمبر 177 سوره بقره آیت نمبر 177 یوصل اوه یا ایم نمبر آیات لئیس البر ان تولو اجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ دا منو دا فارد زوات استعمالی گی من آغا سوک او دا بر مزدر دی ولیکن البر لیکن نیکی آغا سوک دی پختو کے ریایت ماندہ سی رضی ولاکن نللبره لیکن نیکی من اغا سوکدي ن کې خصو ک نه پ په کې مو سرین ګم جوابات کوي ولاکن نلب را برو بِر من آم نهبلله لیکن نیکی نیکی دغ چا ده یا بیر په معه د بار سرا یا ولاکن زلبیر لیکن نیکې خاون د ن کې نو بیا بهحمل د ات په زیات باندې را او کنا ولکن البر من بیا اعتراض را دی کدا دا هو سب دی من ذات دی حمل د وصف پر به ذات د انسوی کیږي ولکن البر من امن بالله د یاد ک دی ایمان ولولسته پا ذکر کئ نمبر 1 امن بالله نمبر 2 واليوم الاخر اخرت ایمان په ملکوی ایمان په کتابونو ایمان په پیغمبرانو ایمان دا اقیده بساتی او سب কই وآت المال علىحبه ورکئی بمال محبوب چکم مال چکه مالک وخیزه الله رب اغه مال ورکئی رشتہ دار او تا یتیمان او مسکینان او مصابرت او غلامانو تنکو تا او پازا دوه غلامان او کې پابندی وکئی با دمانزا ورکئی زکات پره کوونکی دوا دو صبر کوونکی په وخت د مصیبت او تکلیف په وخت د جام اولائک الذین صدقوا اولائکا هم المتقون سورة انفال آیت نمبر دو سورة انفال آیت نمبر دو کل قرآن کے دیمان والاو سر خطاب کی دیمان والاو اوصاب بیانی سورة انفال دو ایم نمبر آیات اِنَّمَا الْمُمِنُونَ الَّذِينَا اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ مومنان کم خلق دے اذا الله اللہ چکلا یادیگی الله دا اللہ خبر کی گی وجلت قلوبهم نزلن پر یرشی دا لبز وجلت تحا نبادی خلق دا دینا وجد ثابت ہے دا خزل پر یرشی و اذا طلیت علیم آیاتو زادتهم ایمانا وعلا ربهم یتوکلون الذین یقیمون صلاتاں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئیکا هم المؤمنون حقا لهم درجات عند اللہ لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم دلته تک یہ ذکر روکا دا ایمان والاو اوصاف ذکر کو سورة مومنون اول نمبر آیات سورة بقرہ آیت نمبر دو دا گن اوصاف المومنون قرآن ذکر گئی بے بقره کې بقرہ کی انشاءاللہ وضاحت کوو نو قران خپلولو سره خطاب کوي د ایمانوالو سره ایزرا په کوم انداز خطاب کوي مونږه آیات کې سوچ کوو کله زيري ور کوي کله تسلي ور کوي کله تشجيع ور کوي کله ترغيب ور او کله غي اوصاف بیانوي دویمه قران کریم خطاب کيده مشرکانو سره قران کریم خطاب کيده مشرکانو سره دا مشرکان کم خلقو <تصفيق> مشرکانو دا, دا الله تبارک وتعالى دا وجود قائلو چې الله شتا په مشرکانو دا عقیده و چې دا اسمانونو او د زمکو خالق الله دی دا انسانانو خالق الله دی دا, دا مشرکانو هغه عقایدي چې په دې کې د والو او د دې اتفاقه مؤمنان دامنل کافر مشرکان منل, منل، چې الله تبارک و تعالی خالق دی دا زمکو او د اسمانونو او د انسانانو د نور او د سمو نه نظام چلو چلوونکی د الله ذات دی په هر او سیسبان غالب ذات دی ډیر علم الی دی باران ورول الی دی زمکو تازه کوونکی ذات دی ته تمام کائنات رب دی هر چاته پنا ورکونکی ذات دی رزق ورکون کې ذات دی دا وګونو او دسترګو مالک دی مدبر دی مرد ژوندینه را ایستو والا ژوندۍ د امر نه پیدا کولو والا ذې مشرکان قایلو مشرکان ای منزنه کوله د جمعهونو تعمیر کو حج وغيرها حج کو خیراتونه کوله دارنګ هاجان او تیوبور کوله ابو وهب بن عابده دا د مسجد حرام متولی وو د اعلان کړو چې ګوریا سا د ګوره مشرکو ښا د جمعه د مسجد الحرام متولی اعلان کړو چې مسجد حرام کې به حلال او طیب مال که کم کس قصد حرام کار د آمدننه سیز زروړو نو دا به بالکل ناغستو غستو عمدت لقاری کنه کل شی وی دي مشرکینه مکه او حج کولو شوال یل رحمت الله علیه وجت الله البالعه ذکر کایو مشرکین او د عاشوری درز روزم نیولها بخاری کې حدیث راغلی تبدو تو اتا زاډ کی چې مشرکین او د عاشوری درز روزم دو دونخه کارونه کول نو ابو داؤد کی روایت راضی اس بنوایت جکلم ملکې دو نو دوی حیشان ته وصیت کړو چې دارانگی ما بس بغولام آزادې او چې هغه مرشو نذير پس 50 غلامان آزاد کو مشرکانو دو ذخیرات کو اورانگی حدیث پاک کرا دی کہ چا غلام آزاد کو د هر یو بدن هر یو اندام د جهنم د اور نه مخبوط شو مشرکین مکہ کو قربانی کولا دارنگے منزنه کل مسلم شریف کی روایت را دی دویم جلد ص 296 کی ابو ذر رضی اللہ عنہ کله اسلام نو روڑی مش فحالت دا شرکو منزونے کولو دارنگی شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ سیرت النبی کے کی ذکر کئیو بګور د ساخ منزم کولو او الله اللہ الباریہ کی شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کلی فکانت فیہ مصولا منز کاؤ قول عقیقے کولا بما شمدہ امہ سرکلی دارنگی عمری ادا کولا اعتقاف کاؤ جنابت نے غسل کاؤ فلمڑی قبرنو کے خفول نمی عبداللہم قول بچو تا کې خدو ميل مد مدوس خلقو د مسافرانو خدمت وکاو صدقو خیرات وکاو چې رحمی کولا د کمزورې اعانت وکاو مشرکانو کې دا قاعده دي د اعمالو چې دا با د مؤمنانو سره یو شان دي په دی اړه کې قرآني کریم دا مشرکانو بعض عقاید ذکر کيه سورته مؤمنون آيت نمبر 48 وګوره اتلسم افارا هغه عقایدو پہیکی اتفاق دی د ایمان والا و دا مشرکانو سورت مومنونا آیت نمبر چورسینا پہ دے آیتنو کی منگ دا مشرکینو آغا اقائد رالا ہوا چہ پہ دے کہ ایمان والا سردی متحدو سورت مومنونا آیت نمبر چورسی اقائد المشرکین نازان سر یاد ساتل داغه چې یا د قرانه د مشرکان او قائد نیز ذکرې ديزين کې بتایي د مشرکان به غړغړ کړبي شاته به لکیي جوړي الله به شان غوګونه به نه زمونته انسانانو د سونه د نیکی کارونه کوله هو کده کې تباہ یو سورتی مومنون آیت نمبر 84 کل من الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون قل اعلانک ای نبی علی سلام د مشرکان او نا تاسو کا لمن الارض ومنفيا تا چا اختیار کړه زمقام او هغه چې پم زکه ګری ک تاسو پوئی گئیو لکه تاسو یو مشرکانو نا د زمکه اختیار دچا سېقولونا نح وی ولوید سن رادي د فار د استعجال استعجال دي ته بلا سوچې بغیر د سوچنا دګپان یې زړیدته په دې کې زار خپل پلان سنوي ته پلان کې ته وکي سوچ نه کې شوګ پلان کې دې پلان کې پلان کې نو بغیر د سوچې زماره پلان کې نه هم ته چاته دې نه ګجرات د سونا پاسه لاله بیا لیک سوچ کړئو دې نه اصل پورې دونه بشاری پورې سوچ پکی کړئ نو ګدینه وتا پوښسو دا زمکه وا एकदा دی نو دی بوي سيقولونا لله مشرکان وي زردا چ الله تور ته وایا افلا تذكرون ايتا سولين نسيتنا حلوي اول وایا اي نبي عليه السلام من رب السماوات السبع سوق دي او اسمانون رب او دلوي ارش رب سوق دي نو زردي چ دي وای چ الله تور تو زان اوري نه بچي وره اور آیا من بيدہ ملکوتو تو کل شین بچا اختیار کی بادشاہی داریا او سیدا اللہ پنا یور کیدا هر مصیبت نا او دا, دا لا خلاف تو پنای نشور گوله که تاسف وی گئی نو زردی چدی وای اللہ گور مشرکانو والامنو خالق او مالک او رازق منو دارن کی سورت لقمان پیندیشتم نمبر آیات وګوره په دې ويشتمه